פרק י' אמן אמן אני אומר לכם, מי שאינו נכנס אל מכלה הצאן דרך השער, אלא מטפס בדרך אחרת, גנב הוא ושודד. הנכנס דרך השער, הוא רואה הצאן. לא יפתח שומר השער, והצאן שומעות בקולו. הוא קורא לצאנו בשם, ומוציא אותן. לאחר שהוציא את כל אשר לו, הוא הולך לפניהן, והצאן הולכות אחריו, כי מכירות הן את קולו. אחרי זר לא תלכנה, כי אם תברחנה ממנו, מפני שאינן מכירות את קולם של זרים. את המשל הזה אמר להם ישוע, אך לא הבינו מה פשר הדברים שדיבר אליהם. הוסיף ישוע ואמר, אמן, אמן, אני אומר לכם, אני הוא שער הצון. כל אשר באו לפניי, גנבים הם ושודדים, והצון לא שמעו להם. אני השער, איש אם ייכנס דרכי, יוושע. הוא ייכנס ויצא, וימצא מרעה. אין הגנב בא אלא לגנוב ולהרוג ולהשמיד. אני באתי כדי שיהיו לכם חיים, ובשפע שיהיו לכם. אני הרואה הטוב, הרואה הטוב נותן את נפשו בעד הצאן. השכיר שאיננו רואה, והצאן אינן צאנו, קירותו את הזאב בה, עוזב את הצאן ובורח, והזאב חוטק ומפזר אותן, שכן הבורח אינו אלא שכיר. ואין הוא דואג לצונו. אני הצון הטוב, אני מכיר את שלי, ושלי מכירים אותי. כשם שהאב מכיר אותי, ואני מכיר את האב, ואת נפשי נותן אני בעד הצון. גם צון אחרות יש לי, אשר אינן מן המכלאה הזו, עלי להנהיג גם אותן. הן את קולי תשמענה, ויהיה עדר אחד, ורועה אחד. משום כך, אוהב אותי אהב, משום שאני נותן את נפשי, ואקח אותה שוב. איש לא נטל אותה ממני, אלא שאני נותן אותה מעצמי. יש לי סמכות לתת אותה, ויש לי סמכות לקחת אותה שוב. את המצווה הזאת קיבלתי מאת אבי. שוב נפלה מחלוקת בין היהודים בגלל דבריו אלה. אמרו רבים מהם, שד בו הוא משוגע, למה אתם מקשיבים אליו? אחרים אמרו, אלה אינן מילים של אחוז שד, האם יכול שד לפקוח עיני עיוורים? אותה עת, חגגו בירושלים את חג החנוכה. חורף היה. כאשר התהלך ישוע בבית המקדש, באולם שלמה, הקיפו היהודים ואמרו לו, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח? אם אתה המשיח, אמור לנו בבירור. השיב להם ישועה, אמרתי לכם, ואינכם מאמינים. המעשים שאני עושה בשם אבי, אלה מעידים עליי. אך אתם, אינכם מאמינים, משום שאינכם מצוני. צוני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן. הן הולכות אחריי, ואני נותן להן חיי עולם. ולא תאבדנה לעולם, אף לא יחטוף אותן איש מידי. אבי שנתן אותן לי, גדול מכל, ואין איש יכול לחטוף אותן מיד האב. אני והאב, אחד אנחנו. שוב הרימו היהודים אבנים כדי לרגום אותו. השיב להם ישועה, מעשים טובים רבים הראתי לכם מאת האב. על איזה מעשה מהם תרגמוני? אנו לו, לא. לא על מעשה טוב נרגום אותך, אלא על חילול שם שמים, ועל שבהיותך אדם, אתה עושה את עצמך אלוהים. השיב להם ישוע, כלום לא כתוב בתורתכם, אני אמרתי, אלוהים אתם? אם הוא אמר, אלוהים, לאלה אשר דבר אלוהים היה עליהם, ואת הכתוב אי אפשר להפר, האם תאמרו אתם לזה אשר אהב קידשו ושלח אותו אל העולם, מגדף אתה? משום שאמרתי, בן אלוהים אני? אם אינני עושה את מעשי אבי, אל תאמינו לי. אבל אם אני עושה, אף אם אינכם מאמינים לי, האמינו למעשים. למען תכירו ותדעו שהאב בי ואני באב. אז ניסו שוב לתפוס אותו, והוא חמק מידם. הוא הלך ושב אל עבר הירדן, אל המקום אשר שם הטביל יוחנן בראשונה, ונשאר שם. רבים באו אליו. יוחנן לא עשה שום נס, אמרו, אך כל מה שאמר יוחנן על האיש הזה היה אמת. ורבים האמינו בו שם.